لنتنا للبر حتى تنذكو مما تكن ندیات تم کوم سره مناسب ظاهر نه مکهات تو لږ زړه بي ایمان لسه انکه ارس الله تعالى مکه د سونه ډګه کې او په الله تور کوي انسان نه نه اخیرت طریق بیا مال نه قبلینه دلته الله بیان کوي چې مال کمزه قبلې او کم قسم مال خرچ کول واره دغه دنیا دا دنیا چې مال خرچه کول واره په مناسبت دما قبل شرشت الله پرمه لن تعالی بالبره تصنیه جنت یا البره معنا کامل نه کی حتا تنجو نشه حاصله مگر تردی پوری چیتاس پرچا که مما هغه زونو نا تحبون والد او امت تحبون تا صداګي سره محبت او دا آیات مختلفې معنی یو معنی دا تماو پر چې کمال ني کیدا انسان هغه شي خرچه کې چې کم انسان تډیر ما مثلا فصل دې ورکړه دا مینه خرچه کم بهتري فصل دې داږي مال دې کپنې دی بلشه دې نو کامل ني کیو کامل اگر انسان اعلی حاصل ہو جی دیر محبوب شیخو اور شیخو خرچہ نو بازے د دې دا کمنه کړي کامل نيکي او بازے ایمان کړي دا ثواب دې نه ګټه سور شي حاصل نن تا دې دیر راته سو نیکی نش حاصل ولې نو مطلب دا دې چې ثواب نش حاصل کامل ثواب نش حاصل ولې مگر کړي pore جتا سو خرچو قاعده عملونه نه چکم تاسو سو تا تو سره محبت کا. او باندې د در معنا جنت کړه د عبد ابن عباس چې تاسو جنت نشي حاصلول تر هغه په چې تاسو هغه شیخ حق چکه چې کم سره تاسو محبت کړه ردی مانو کې سر پر اکنيش ته ظاهري لفظي پر یو شی کچا ني کې اوست نه کچا ثواب واستې کچا جنت ترسه زکه د نه مراد ثواب دی او ثواب نه مراد انسان سوی دی الله جنت دا. پا نیکی بانی انسان سواب حاصل کیا په سواب بانی جنت حاصل کی نو چا نیکی اغسطه چا سواب او چا جنت او خدا شیزونا با کاملی طریقی صلی اللہ تعالی حاصل اے محبوب شیخ حدس کی وما تن پی گو او اغا جتا سو خرچکاوا ہے من شین ده هر سشینہ کخد اے کخراب دے ک کمزور دے ککوی دے پا ان اللہ بھی علیم الله کا غفول نوما دین بگو کې الله داونه وي چې به تر ښه دا کړوم حکم دا هغه چاره پاره چې چې سره ښه معلوم دي او معلوم دي نه د کامل صاحب ال حاصلول شي شیخ هم الله له راغولو نو دا هغه چاره پاره چې سره به معلوم نشته ایو سړی دازي دا سره به تر ښه معلوم نشته مثلا تجرید ټولی کمزوري غنم دی طول کمزوری غنم دی جوار دی طول کمزوری جوار دی نو دی انسان با بیا مطالبه د خنشتر دی سره خنشتر دی بایکم زنرار دی بس اللہو پر مایل پاگیم سواب ملاوی گی او ما تنفقو من خیر من شیم سشیم جتا سو خرچہ کوای که کمزور دی که درمیان دی نو فا ان اللہ بیه علیم دوارو سر لگی دلی دی اللہ طلاب آگی که خذر سره شاخ مد خرچه کا پاغم کوید یا خذر سرهشته نه خرچه کا پاغم کوید کہ درمینه مال ده سره ده অতি خرچه کہ او خذر نشته نه الله پاغم کوید چې د دک واست ميرث په خپل واس پړنه فتا ان الله به علیم الله په دې ټولو باندې پوهید چې کله کوید نو ثواب بدر کی خدي خرچه کړي ده خ ثواب بدر کی او که کمزوري ده خرچه کړي ده کمزوري الله بخوبی نخمل خرجه كل بقر مخ کی تاسو تیرشی ولا تیمم الخبیث الله نه کار مال تکس متوي تن بکول جله الله لار کې ور او دا چې الله وی ول تدریمه سي پارکه کچري مال تاسو ته تا پخکل حق کې سو دکښت ته کړه زه نه کار شي بی درکې بیکار شي درکې لستم بیاخذه الا ان تعمدوا تاسو سودا کښې نفل مګر دا چې سترګې پټې کې نوبیا به هغه نه واه نو چې د بل حق بل باندې ستحق دی او ته کمزور نه خو نو الله تعالی کمزور او ردي شي ورته چې په باندې خف وخه نو چې الله تعالی دا ورکه دام دزان دا د دا پار ورکه نو دا اخرت د پارزان له خشه جمع نو آیات ګې د احکام ذکر او چې د نیکی حاصل کړو بیا حدیث کی راځي چې ان البر یهدی ال الجنه نیکی سره جنته بوزي نو په دوارونو کې خد سر د خخر چکا خنيشتہ کمزور هم خرچه کول شي دا اغا ختم شو او افضل سره کړه دا, دا, سر دا, دا, دا ساده د شهنه روایت چې صالح خرچو کې وو د صحت کې وو چې کړه دې روح به بیمار نه دې صدقو اودار چې کله پکت باندې پرويږي نبی اسلام الله پر مې چې به تر صدقه راځي ته د پکړ نه او ته صحیح سلامتي او نفس د بخل وړي د پکر نه یریږي ته خرچو کې انده بهترینه خرچه او دا خرچه نه نه بهر اسلام او چې تر اوسه ګېر اوسه تر دې چې بس روح مرای تراش نو بیا وای دا پلان کې شي دا حلال دی هغه د بل چا شوه دی هغه په میراث کې دخل کو دی اوس ته پر دې باندې ویش په دې باندې ګناګار دې شو او دا دده شو مثلا که حالت د صحت کې خامال وکړ کل الطعام کان خلل بنی اسرائیل طول دعونا ده حلال دا ار کیس مخربو نه دي ک میوی دي ګر س دي دا ټول خورا خدای تعالی دا حلال د پره د بني اسرای الا ما حرمنا اسرائيل مگر هغه چی اسرائيل حرام کړو یعقوب علی السلام حرام کړو خپل ځان قران د تورات د نازلې اصل کې آیات چې کوم مسله بیانې د نظام کوې د پړې باندې په آیات صلت داب جانے گی چیدی مشرکہ دی یہودیانو باپ نبی علیہ السلام بانیو اقتراز کاؤں دیب نبی علیہ السلام دائیس کبا چرد دی ملت ابراہیمی بانیو دی ملت دعواتیتا نو چتت ابراہیمی ملت دعواتیتا نو تبیادو وقعو لکھر نبی علیہ السلام داد داکھو پی برین السلام خرام واقعا نوح عليه السلام، ابراهيم عليه السلام. البته چې دا هغه چې د ملت ابراهيمي نو په دې روښتاه دا ابراهيم عليه السلام قران. نو الله دا آيات نازل او د دې دا دغه پیغمبر په خکار او دې په دې اعتراض کېږي. کل الطعام الله پر مې ټول طعام دا حلال د بنی اسرائیل. د ابراهيم عليه السلام د نوح عليه السلام د فرزا رازا کته یو شی نیم پکې حرام او هغه حرام کړو اې ابراهيم عليه السلام د حرام کړې د ابراهيم السلام نه ډېر نن د يعقوب السلام دا کار کړل الا ما حرم اسرائيل مگر هغه چه چې حرام کړو اسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه خپل ځان باندې ادا کرنګ دا خپل اولاد کده خبره بیا دغه سرا روانه نو هغه مساله دا وچی یعقوب अलैहि السلام باندې یو مرض و هر نسا مرض وته هر کو نسا هر کو نسا یعقوب علیہ السلام وې کچره یال رحمت شفاره کړ نو چې کما ته خو خورا ته خوښ کاټه نو هغه بز په ځان باندې نظرن حرامون د غیب شریعت کې د یعقوب علیہ السلام په شریعت کې یوشې بزان باندې حرامون دا نظر جایز نه هغه دا نظر چي الله رحمت شيفا را کړي لکه کلو تعالی الله شيفا بزن حرام او یو وو ها و د ډېر په خونو هغه بزن حرامه او دا کرانګي په په یو توت د په دغه پیډېر په خونو هغه بزن باندې حرامه دي اكو باندې اسلام په اولاد کې دا دو سيزونه به تورې نظر هغه حرام کړو وراله غراوانو الله اوپر ملي ابراهيم عليه السلام څنګه دې دర్శوېد هغه پر قولي طعام كان حلال لبني اسرائيل بنی اسرائیل د پاره ابراهيم عليه السلام د پاره دا طول د غید پر حلالو بیا ډېر زماڼه رسته يعقوب عليه السلام د زونه نظرم دا کمرس د وجنه د اگې د نظر لپاره دا فزان باندې حرام کړی من قبل ان تنزل التوراۃ او دا حرام کړی د تورات د دو دون مخ زکه چې تورات نازل شنه ان شاء الله تم سي بارکه بنه بیا نور سیزونم د يهوديانو په سرکشه باندې الله دی باندې حرام کړو لګوازګه او دا کرانغه نور سیدو ندی هغه بلی باندې حرام کړو نو د اېبراهيم عليه السلام نور حرام کړ الله و یعقوب عليه السلام داغه نه خروش دا کار کړو نظر نه کړ او من قد ان تنزل التوراۃ زکوید التوراۃ نه مخک مخینه ادا کړل چې تورات نه نور سیدون هم بیا حرام شوه تاسو نو د دې ته دروخه کارا شو نبی عليه السلام داینه دا خبره ده چې نو محمد صلی الله علیه و سلم ته وی چې دی ته وای زپ پیسہ به کوزا چې تاسو د دې دعوه کړای چې السلام نه وروسته نبی حرام شوی دی ابراهیم علیه السلام د زمانه نه حرام نه او تاسو د زمانه په دین کې شوبې را او بازه غلط خبره او بازه نو تورات را نه په تورات په پیسہ ورو که تورات کې تاسو ما توکل چې ابراهیم السلام حرام کړی دی حالانګه په تورات دا و السلام حرام کړی السلام وروسته نبی رسول ان نبی رسول الله وی دی تور را نه تورات را نه پیسه او تورات زما مخ کولولې طریقې دا خبره ما تخارکه چې دا ابراهيم عليه السلام حرام کړې ان كونتم صادقين چې چرته سورېشتنیه ندا يهو ديان هغه د دې خبرې ناروښه فلخه چې کومه خبره اے کوله دا اګه د تورات رانل دې تیار نشي هودي څه کته تیار نشي چې تورات کې دا خبره و دا ابراهيم عليه السلام د دی مطالبه دې تیار نشي نو خلوار څه په دې باندې رد کی حا چې دا ډېر لوی دی نه یې وته الله باندې درو فمن افترا عل الله الكذب سوګد دې ظالم د هغه چا نه چې تړي په الله باندې درو الله په تورات چې د انشت چې ابراهيم عليه السلام حرام کړی او دې په درو دا وای تورات کې را مسل بعد ذلک دا لبنه درو ته لوی روست د دې نه ظاهر کړ الله نازل کړو او الله تعالی وجدا ابراهيم عليه السلام نو حرم کړ ياكوب عليه السلام او بيان دي شرعت دين کس دن درغو چې ننه تا خپل زبانه وڑل دي زب جدا كار ابراهيم عليه السلام کړو الله فرمای پهولاي ته هم عليمون د ته يهوديان چې تا ډېر ظلم دي نه بل سو چې دي پاله باندې درغو تورات کې خبره اغه ياكوب ياكوب عليه السلام دا ياكوب حرام کړو ادي بيان وي نه نل ور پسې وی کولای په نوم بر صدق الله الله رښتیا وی الله رښتیا وی د پیغمبر ابراهیم علیه السلام نو کدی منیا وکنه مني کدی سره د دروغ کارش او کن و بیا کنده پاسولاړي نو تو تو وی په نوم بر صدق الله الله رښتیا وی دی چې د ابراهیم السلام نو حرام کړي فتق به وملت ابراهیم چې کله الله رښتیا وي نورزاد د ملت ابراهیمی د نبی علیه السلام حنی پات ایبراهيم عليه السلام د باطل د وما كان من المشركين ا ایبراهيم عليه السلام مشرک نو دي کی هودیانه اشاره چی تاسو مشرکان ایبراهيم عليه السلام مشرک نه خدای آیت مطلب شو آیت تصور یم خو آیت کی یو قاعده او قانون باطل انداز داد دا یو حد خرابینو پاګې باندې اعتراض دي زمونه کې کفرانو اګه مشرکانو دک کارونه دي په اسلام باندې مختلفو طریقو سره اعتراضات چې اسلام درسره باندې کلموی د ورځې څنګه عبارت دي د خپزان باندې نری ترول دي په دې کې خدای ته سپایل دي دا یو منجو ولداخلې کرونګري دي ورځې کې او مسلمانان خرابای دک بیان نو تکلیف دا څنګه د خپزان باندې نری ترول دي په دې کې خدای ته سپایل دي خدای پرېوان د ورکو باندې ظلم کوي نو دا د باطلیو انداز دی نو دی یو جن هغه وخت میشن جوړ کو چې د ابراهيم عليه السلام <سؤال> غزانته ابراهيمي وي نبی عليه السلام غزانته ابراهيمي وي رازدا د اطپراس پکل چې ابراهيم عليه السلام دا جوړ کړو او چون نبی عليه السلام سره د تایید او مدد نو الله تعالی دوی د روح کار کړ چې دا کار ابراهيم عليه السلام نه کړی دا روست یعقوب عليه السلام کړو یو آیات دا باطل یو انداز دا اشار دا ار زمانی که دا انداز دوی دا اغا زمانه کی مودی زمانه کی مودی او خبره خبرت آیات سیده پا آیات پیرا دین نظر قل حلال شیفزان بنی حرامو او زمان مشریعت کی گوری کدی اوکو ندی تا قسم ویلی کی دا با کینه تا بنا دی حلال شیفزان نحرام لکه دا خزی چاکر للیشی نکواتوی خوری و پیلا چاو اس کو حرام حرام چو بیر پاگی ن نو حلال شه پزان باندې حرامات دا قسم د اوس په دغه زنانه باندې چې دا کومه وینېست کومېست کوم بیا په حق 20 کی و سره قسم خوری حرامه قسم کنه خو حرام نه جزوي چې په ما باندې حرام ته مشکل او بیا په حق 20 کړه نو دا بوڅکی نو دا کار په نو په کار دا د ګناه قسمه حلال حرامو دا قسم نه حق د ګناه قسم نه او د نبیه دا قسم کفاره بل څو مسکینانه یا بیا غلام آزاد او دا کرن گیا بللسو مسکنانو لکا پڑی اغلی اوکرد دیتا کتنینو بیع بدری روی زمون پا شریعت کی یعقوب علیہ السلام شریعت کی جائز زمون پا شریعت کے حلال قزان حرامو لنا جائز دی اوکرد دیو جب اما حرام صحیح شکنن حلال شیح حرام کو نا قسم عصابیگی او قسم باننی بیا کفار رازی دو قسم بماتا ہے ابا حرام نگنی قسم بپورا کہنا خاند کاسنه تر چې بس به اخر به صغبا کسان به مات کړیونه کسر شي او پاتې شو ځان باندې موباح شی واجبو جائز دي دا مثلا صدقه په تا باندې وخت فرض نه راتوي شی په واجب کې چې به صدقه کړو نو موباح شی یا مثلا جمی خالی زیارت کې روځه اغه لازم نه راته فزان باندې نظر تا جائز ده او ته فزان لازم کې کرا کار نو شنه نظر اوځه نه نو دا جائز دي او حلال حرامول نا جائز دی آنگی کسام کا پارند دازموند شریعت تفسیل لیخان این اول بیت امو بیعلي ناسی لالذی ببککتا اول قرآن اگتی خودشیع دیب پا مقدز مکبان دیب پارد خلقا لالذی هام آفور دیب ببککتا چی پا بککتا نظم کو یک اول کو تی په مخبز مکه باندې کې خلې شوې دي کوله تفصیل لیکلي دا چې د اولن مراد اوله ابابده اوله ابابده اوله ابابده په مخبز مکه باندې شوې ده یا څور مو کوټه موټه او دیم کول جننه عبادی فبادیو عبادیو خدا عبادی اول ابادین مراد ده چې اول جماعت اول زادہ عبادی اوله عبادت خانتي پس مکه باندې جوړ شویده دا نا کوم دی هغه بیت الله نه دا مطلب نه نو کوم نوو هو ف عبادت خانین المقدس نه بلکې او ازل که پدې آیات کې يهوديان باندې رد دي به مسلمانانو ته زموږه کبله افضله ده ورته صاحب پر خدا ورته بيت الله ته بیا نو أو الله تعالی پدې يهوديان باندې رد شهنه اوله او افضله کبله چې ده هغه بيت او ادم عليه السلام را کوښیو په سراندې مقام په نن سبا د سریلانکا ویل کې د هندستان تقسيم مخ د انګريزانو د قبضه مخکې د ټول انډیا بنگلاديش پاکستان د یو او د دې مملکت اوس مستقلی ملک د دې جزيره وسراندی او دي سریلانکا هم چې سراندی سراندی یو غرد د خپل موبایل جو لیدلو سراندی یو غرد په هغه باندې د اسلام څخه چې کله راکوشو په هغه باندې داغه د خپل اچا کړو نو هغه بیا راغې عراق ته دلته ځان د سکونت اختیار کوو او د کتبت الله بنیا دي کې نو اول بنیاد هغه ادم علی او بعضی د ادم علی السلام نامه کې پرشت نور تاریخ لیکي اول بنیاټ کې خپل شوه نه د بیت المقدس نه کې غوډی شوي بلکې د انس کې غوډی شوي دا دت لا کې غوډی شوي ګت طوفانینو الى روان السلام او اسماعیل علی السلام ابراهيم السلام په بنیاټ کې د بنیاډونو او چتول څنګه سونه بنیاډونه یو هغه ورو او اسماعیل علی السلام ورلا هغه مانی او ورکول نه لکه پرمه ان اول به اول بیت دېونه دی او علی الناس چې دا کې په دې کې په دې د د عبادت د خلکو یا اوله کړه اغه چې جوړه کړی ده،, ده دا په مخ د زمکه باندې د پاره د خلکو لذي خامخه هغه د بکه ته چې په بکه کې د پکې نه مراد مکه ده دمکه ذم نذیت بکه مول او د مکه مکه او بکه او اوه وته د مختریپ وجهونه ویلیکي چې مکه ته مکه اولو بکه اصل کې ماتولته ویلیکي په دې بیت الله جي چم حمله کړل نو داغې ستونه الله تعالی مات کړې د دې برکتمن نو د دې وجهنه ته بکه او بکه دګهوله ته چې څو په حمله کړي نو الله تعالی هغه دې کړې د تباہ او بربادي کړې او مکه ته اول مکه او مکه داګه ځان نلوي نویو مې مکه دی او مکه اصل کې د کملي د وګوناله عربی کې کملي د وګوته ورکي دا وب نو درې وځند او یا مکه دار چې مکه زایلوته ورکي یو نو د انسان بنو له دغه مجلس لري شیخ حج پکې کوي ګونو نه ختم شي نو دا مختلف د مکه اللہ پرمیل اول پورچی کی خودشیدی ببکت اپا مکہ کی مبارک ام قدر حال کی چی مبارک نو سن مبارک تی خلق زی حج کی عمر کی سوابون اگتا ملائی گی دا غی برکت چی کنا تا نور چتا لرشا کوتینا گیر چا پیرتاوشا جدا تا تا سواب نمیلائی پنجاب تلرشا ہیم یا تلرشا او بیت اللہ تا چی لرشا ہیتا دا بیت اللہ نگیر چا کرتوا اپنو کی نو سوابون اگت مول منځو ته لار تو کنا توته دیځنه مخکي ستاسو مقابل کې چې کوم مغرب ته خلک ته اي مشرق ته مخکي او چې جنوب کې د شمال ته مخکي چې کوم شمال کې د جنوب ته مخکي نو ټول خلک الله تلائم سيدکې کنه سيدکې چې کوم ځکه د الله رحمتونو او برکتونو راوري نو ټول خلک اگې ته مس کې د ټول خلکو قبله خدان هدايت ته خلکو ته نماز لار هاي قبله نو منځو مرکز ده ده ده ده ده ده لیلعالمین ده پاردو مخلوقاتو فیهی آیات بینات فیهی پذی بیت اللہ کے آیات بینات آیات ایاتو ندی بینات واضح ده آیات بینات نسا مراد دی نو آیات بینات اللہ خلاق پکستر ناسب بیانه یو پکی بیانه مکام ابراہیم پذی که مکام ابراہیم مقام ابراہیم کې او کان دی دا مخکی نږدې وبد لدنې ابراهیم وبد ابراہیم علیه السلام وبد ولاړه په دې کې کانې پورتي حجره اسود په کې مقام ابراہیم کی. او هغه باندې پیغمبر اسلام راغل او د بنیاډونو به چدې خصوص لهونځل لري فاصله کېده مخخصوص کړي په هغه کې دی السلام هغه قدمونه په کان کې په مقام ابراہیم کې چې ګم کان دی اوس په ټول هغه قدمونه په موجود دي تر چې د خلک له سنت په نلته تمام پی پی آیات بینات بده کی د الله د دین هغه آیتونه دي نقلی چې هغه بیت الله په فضیلت دلالت کوي چې رب بیت الله افضل دی د بیت المقدس نه نیو هغه کی مقام ابراهیم مقام ابراهیم او بل څه شه ومن دخل له کان امنه بل دا خبر ده خبره بل آیات په کې ده د علامه په کې ده او ومن دخل سو کوم چې داخل شه بیت الله دا نو کانا امینا ده د قتل نه د ډاکې نه په امن کې شو نو ماځه مفسرین د دا معنا کوي د قتل او د ډاکې نه په امن کې شو لکه بل ځکه راضی چې غیر چا پر خلک اغه د مکینه ډاکې بلګې د غارتو نه بلګې د زمانه جاهلیت کې هم او بیت الله کا بچ سو داخل شو نه پای باندې او اغه ب قتلو لنی شو یو مانا ده اذهما معنا ده او من او دا سې زمون امام سي بيدغه معنا ومن دخله اسو چې داخل شه بیت الله دا کان امنه دتب امن ورکول شي دا انسان دتب امن ورکول شي نه د دې وجنه کوي و انسان چې تکتل او یا بن سجره مې وکړه او دنه حرمته حرم کې با د باندې حد نشي جاری کولې او په خلاص دشي غستې باندې با شکایت با له لې چې تکتل کړی لکهنه تبات تنگي اوسته چې قرق بولن ورکه غسل خرصول سر نه اغزمکه په بیتنګ کې تر دې چې د ماشینونو وځي نو بیا به پتل کړي حت انکساس هغه به تمشي جاری کولی نو معنا دا شو بل نه خپګې دا دا من دخله هو کان امنه څوک چې داخل شو نو د امنوال شي دته امن ور کولی شي دته امن ور کول دا ولله علی الناس حج البیت او دا الله تعالی دا قرار علی الناس په حل کو باندې حج البیت را الله چې د انسان سره د سورلۍ وی او د توشه د قرات وی نو پای باندې حجده د الله لازم ده من استطاعه محج بیت الله لپاره خلق باندې من ته هغه چ باندې استطاعه اله سبیل چې د طاقت بیت الله ته سبیله دلاره درس آئے درس وی لاره امن وی او دتلېش او تو شور شرمشته قرات همشته او دلاره لاره موته پر نطب ده باندې بیت الله است و من كفرت ان الله اني عن العالمين اصف چې کفر کوي انکار کوي فرضيت حج نه يا حج نمنه ان الله اني عن الله دې پروارې ان العالمين د مخلوقاته الله مخلوقات د خلقو مخلوقات ته اس ضرورت نشته نطب وجهه بیت الله کثیر علامات دي بعض دي چې ذکر شو بعض ذکر نوي ورا ذا هغه ځاخه ماشي کټکولې سوق چې په بیت الله باندې ورزي نو هغه الله تبو बर्बाद کوي ما دا مرګه چې په مرځ ته تفصیل لیکلې دا بیت الله ده په سنه تیری یو څټ تیری حجر اسود په کې متظم ده ختم ده زمزم دے. دا سی نور دی دا سي نور سيونه دي نو ډیر انده پکې دي الله د بدرین کې بیان کړ یو مقام ابراهيم یو چې سوق په داخل عمل ورکول شي بل دا, دا چې خلق د هغه حج کوي حج له دا رسول الله ذکر کوي نور په علامه ماتي د فضیلت د بیت الله بیت الله چیرې دا افضل د چن د بیت المقدس نه دا دی واجب دی حج پرځد دا حدیث نه چې دا طاقتې معلومي کې د بیت الله حج اغم پرځد او نه زبا حج نه جبل بجوره شي بس تصویر کشيده سړی لرشي بس کچاسره موبایل بلکاس نه دی نزلو کنه ځان د خپل مغامخ موبایل لسی او روانه زمونغه یو استاد ده اگر خبره کله حجلته له د الله سره وړاندو پکی امه ته تاسو په چتاوه په کړه نو اگر راځي ته تواب په پرې او خلته تاسو د نو اته غدا الله چې راسي انده کې دي ما د دا لاپور ما ته ما را روانه کچې هم تواب کی اچې لږ نو هغه پشپک سنه وجې د دردمردانه ما دې راځه ته او کاوبیا ته پاتې باندې پخلو دي بس را لټلین او مې وډرو کې را نو بس دخل په او چې هغه उचित کناره بیا په تنه لګی چې څه مې په اورت اسمانو غوړو خو بیا ما نه تسمه نه نن سبداه هل حجله خلق الزین ودردنا صدقینا بس لشي پی سی ولګي او د کسراجی او چې کم او پیار کې سن ازان سره نو مستورې ځلټه تصویره مباسي ته تصویره مرکزی دی چې په لاله دی مډو مسته لا نه وایې لنتنا للبررا خلنتنا للبررا دی آیت یو حلیص مورې په ترجمه دا چې کله نازل شوه د بیت الله کې توس هغه باغ راغله بیرخابه او ته د بوت قر دی الله تعالی په او او د فجر عمل کې مواکشه ده ځکه دا آیت نازل شو د نبی صلی الله علیه وسلم دراغ نبی اسلام یا رسول الله دا واخ له دا خرچه کړ په مدینه کې اوس بیت الله دن دم نګلای خوش خوشاګورنه صحابه ټول بیت الله ته نن نشوي او دا ټول که محبوب باغه فدی غړي را پګیو و نبی اسلام وته او د دینبه وبم سکلي نبی, نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کلوې دا واخله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله بخ بخ مال رابع بخ بخ ذلک مال رابع موږ ایوا عربی بخبخ نبی رسول الله مو ته دا داونوی چې مالاراج دایو ته ونوي بلکې نبی رسول الله ته یې خرچه کړ نو هغه ته او الکه د خپل تر زمنو کې خپل رشتہدارو کې هغه هغه تقسیم کړ عمر سيد بارک امرازي ابو عسا شری سے ته جنگ کې مال میز دا والوین زوالو واسطه بهترین وینځو چې هغه د اوکات به آیا ته راځي چلن عبدالله ابن عمر سببارك راضي شه دا آيات اير آيات شه نصو چهوكو جه زمان معلونه كي محبوب مال کم نو پاغي كي وين زوان اغي عزا ركلا زید ابن حریصة بارك امراضي شه دا اغي و قسو و اغتا محبوب نو اغي صدقه زید سب شه قلع صدقه کا نبي صلاة والسلام ده اغزویت و ارتا و سامت ندغه دا څنګه د تاسې معمولونه ده دا پکې چرګه معموله ګورنجې پکې راځي باذره واعظ کی راځي نبی الله صلی الله علیه وسلم کوې شو چیرې د هوچېر د حق تزم ازي تور نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته صدقه ده هر چې صدقه ده اغه الله قبول کړه نور یې تاسو کې کماست تزویت او قبل چاته ورکړه می ورکړه او ذکرنګې ابو ذر الله تعالی چې داغه یو ملمره نه خپل شک پنکې ته ورشه ناغو ولدا چې کمزور وندره اوس نو پخپل باندې لړوي بهتر دانه دی بهتر یوته اووی بهتر دی ناغو دوی مستاسه حاجت او کتل کې دشي ضرورت راچنده مینه نه پرابره هغه وترې چې مکه بل کله قبر کې کیري نو هغه وخت کې مزما دی حاجت نو هغه کې راوستو اعمل ملال علال نو صحابه و آیات باندې مختصر عمل کوله څنګه د آیات نازل لن تنالو البر راتا سنو شیخ حاصلو لی کامل نیکی لن تنالو البر راتا جنت لرا سوابد نیکے لرا نیکے کامل لرا حتا تر دی پوری توند کو پو چتا سو خرچ کئ ممدها معلوم نا تو حبو نا چتا سو هواه ګل را محبت ساته غی سلام و ما تنفقون خیر نا چتا سو الله یکنا اللہ تعالی الله یک تلا به پت کمالو باندې عليم کوي ده واخا خراب ټول کوي ده الله بده تا ثواب درګي كل قام تو قام جنلند حلال بني اسرائيل ده فار ده بني اسرائيلو الا ما حرم ما درها حرمت حرام کړو اسرائيل يا قول اسلام نظرا او اعلان نفسیی پا نفس پلوانی من قبل انتو نزلت تورات ماندر دینا جنازل قیشت تورات نو دیوینا خبر داسینا نبی علیہ السلام و تیزت تورات رالی جتی سلو قلو ایتی نمبران باتو بیت توراتی تا سراوڑی تورات لرا پتلوها پس قلو لے لرا پاگی کماتا قلو لے چی السلام حرام کرو ان کنتم کچری تاسو صادقینا رشدنی فمن اتقى الله اصالح له واتر لايف الله تعالی علی کبی با درو الرمن قاضی ظالم رسل د دین چستا سکند اغه په دلیل سره ظاهر شه تورات او قران کې بیان راغی نو فؤلاء ادعاستنتی هموالفون هم ظالم عندي قل یا پیغمبر صادق الله ورستایی دی الله تعالی شيء ابراهيم عليه السلام نور حرام فريدا سيدنا فاتبعوا اتباع عبده ركام ملته ابراهيم هذه ملته عليه السلام حنيف يترك تودا ديا وما كان رب ابراهيم عليه السلام من المشركين هذه شركون إن ان اول بيت يكن اول كوره اول قطا اول بيت و چې اماوز پ شو کې خد شو للناې دپه د خلکو ل <سؤال> یک انها ک د ببتقطته چېکومت ک کې دی مبارکن بر کته چشي دغ ک و او هدایتلمنا دپارت مخلوپو د ټو خلکوې لط مخ فيه پ کب کې پپور ک آياتنا ایا هغه واضح principle دلالت کوي په عظلت د دیواندي مقام ابراهیم ماقام ابراهیم دی ومن دخل له او عمرو چې داخل شې به تا کان امنات تبع من ور کول شي د ته امن ور کول په کار دی دیبه امن کی ولل یهود پر دخل کوه الان ناس پر حجل به په بیت, بیت الله کس دا بیت الله من تاغت شابانده استطاعی لیه چتاکت لری بیترابتا سبیلا درسا دلائی ومن کفر آچا چه انکارو کو دفرزید دحجنا فإن اللہ یکنن اللہ تلا فرواد اس حج دی نشتا غنیون لفرواده آن العالمین دعبادت دمخلوقاتنا بستہم <تصفيق>